Първата лекция – Золайра. Втората лекция – Ибн Араби. И третата лекция – В храма на учителя. И три идеи за размишление. Първата – Золайра – Що е суфи. Ибн Араби – Втората идея – Учение за вдъхновението. И идея трета – Из диамантената книга. Следваща лекция на 3 ноември – Започвам с първата лекция Золайра. Египетска суфи, наречена още отдадената. Слязла Божия светлина. Това е същество от вярата на славата. Когато била 8 годишна, казала Господи, нали като се родих, заедно слязохме на тази земя. Преданието казва, че Бог само и се усмихнал. На девят годишна възраст казва, аз съм винаги малка поради величието на Бога. Още от дете си нямах мечти и затова се избрах чистия път. Забележете тези, които са се посяли от миналото, как говорят още от деца и по какъв път вървят. На 11 години, в един разговор, майка й казала, «Ние сме семейство», а тя отговаря, «За какво ми е семейство, ако не съм се оженила за Бога?» Кратко, ясно, не може да е по-ясно. По-късно казва, «Не съм ми скъпи хората, скъп ми е само Бог». Това е първата заповед на Библията. Любов към Бога. Любов към хората е на второ място. Директно си го казва. Не са ми скъпи хората, защото когато ти е скъп само Бог, Той ще научи правилно да обичаш хората и със мярка. Когато Бог е номер едно, точно това вчера казах с, на Пловдивската група, нали, кое е това, което трябва да избягвате? Отговора е на суфи на Боязид Бистами, великия суфи, след Алхалач казва, това, което трябва да избягвате е духовните практики. Забележете каквито и да са практики. Трябва да се концентрирате само в Бога. Който е концентриран изключително в Бога, той почва да става неспособен на грешки. А който само практикува, но е поставил Бог на второ място, много ще има да практикува. Всякакви практики, но най-същественото нещо е Бог. Такъв е и пътя е на софизма и за това ви говоря отдавна за него. Светът казва още от дете. Никога не е бил мой водач. Той никога не знае къде отива. Истината е моя водител. Често казвала Господи, позволи ми да страдам, за да не те изгубя. Тук говорим се за детската възраст, когато е била малко момиченци. Позволи ми да страдам, за да не те изгубя. Бедността, казваме, извиси. Страданието ме благослови, а мъката ме освети. Ето как приема дълбоката душа нещата. И така, мъдростта на Золайра. Скръпта ме научи да летя. От страданието се раждат тайни цветя. Чистия няма нужда от религия. Той се е от дома. Той живее в Бога. Наистина няма нужда от религия. Няма нищо общо със страшния съд. Човек, който живее в Бога, нито мисли за бъдеще, нито за страшен съд. Той няма нужда от тези неща. Чистия действа като истината. Молит... Молитвата натрупва силата на полета в духа. Който познава истината, познава и нейния господар. Скръпта ме радва, защото ми носи дълбочина, която никога не виждам в радостта. Ако искаш да унищожиш врагът си, помогни му. Който е придобил единство с истината, светът не може да му влияе. Помогни на злото с добро, защото злото е бедно. Скърбя за тези, които се радват на живота. Наистина, трябва да се радват на Бога и на Неговия замисъл, на Неговата воля, а не на живота. Чистата радост не идва от живота, а от познаването на Бога. Не отключвай себе си, преди да си станал храм. Който е погребал себе си, той е съживил Бога. Който е съживил Бога, той е погребал себе си. Който живее със себе си, живее в Килия, който живее с Бога, живее в свободата си. Който обича Бога, диша вдъхновение. Молитвата е постепенно изцеление на натрупаното, старо, неправилно мислене. Тоест, изцеление от злото. Бог се търси до сливане. Другото търсене не е истинско. То е болното търсене. В радостта се провалих, но в скръпта израснах. Който се грижи много за истината, тя му дава решенията. Ако злото изпие цялото море, то пак ще остане жадно. Лъжата се е празнота и отчаяние. Лъжата е крадец на душа. Що е безумен стремеж към истината? Това значи Бог да те е погледнал. Мога да го кажа по друг начин. Кой е белега, че Бог те обича? Знакът, това е силния, искрен човешки стремеж към Бога, към истината. Това е мярка, че Бог те е обикнал. Трагедията на този свят е неговото лечение. Той е само трагедията може да бавно и то бавно. Сещам се само за беженците, без да влизам в подробности, защото истината е пак опасна, както атомната бомба. Това са същества, които са изоставили Бога и същността си. Изоставили са истинската родина и търсят някаква друга смешна родина, т.е. съвсем неправилно. И Бог се чуди какво ли да направи, дори използва ислямския тероризъм, само и само да ги събуди да тръгнат да търсят истинската родина. И отново е много трудно, защото който е заспал, е заспал. А истинската родина, нали, например, една жена обеща да търси Бог, да си посвети живота на Бог и на истината и много лесно една възрастна жена прие тази от беженците и живеят като майка и дъщеря. Искам да кажа, Бог има пътека за всяка душа, ако тя се определи твърдо в истината. Иначе ще скитат къде ли не и няма да се намерят място нито в този свят, нито в която и да е държава, нито в ония свят. Много елементарно. И казвам ви това, защото се говорят там много общи приказки, но който е изпуснал същността и изпладил Бога, много ще има да скита. Бог го кара да скита. Той ще го разиграва, докато някога се научи какво да търси, как да го търси и да го търси по правилния начин. Така, за малко само се отклоних. Така. Ако имаш Бог в себе си, ти ще управляваш събитията на своя живот. За да познаеш тайната на живота, трябва да станеш правилния човек. Бедността е дар за извисяване. Не е наказание. Това е дар за извисяване. Защото който е в единство с Бога, бедността не е никакъв проблем за него. Нито богатството. Защото той е правилният човек. Срещнал един дявол Золайра и е казал «Може ли да повървя с тебе?» Тя му казала «Повърви». Повървели и дявола и е казал "Олеле, е по какъв погрешен път си тръгнала!» За мен е по да се обеся и е попитал «Ти други пътища не знаеш ли?» Золайра му казала «Другите пътища ги изгубих». Страданието те благославя, казва Золайра. Не го разваляй. Страданието те благославя. И учителя казва, това е привилегия. Дошла е да ти помогни да се събудиш, за да не влезеш в мрачния демонизъм и в голямата тъмнина. Страданието е свещено писание, казва тя. А любовта е царуващата сила. Така това беше първата лекция.